بسم الله من بسم الله الرحمن الرحيم سورة انزلناها وفرزناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون سورة النور مدنی سورته په نزول کې یو سل دریم نمبر 5 د سورته الحشر نازل شوه ده او ترتیب د سورته نو کې شریشتم نمبر ده 5 د سورته المؤمنون نا رابط مناس دت د مخکې صورتت سره په ګو جواتو بانندې دی و په مخکې صورتت کې او سافو د مومنانو په صورت کې منه ده د او ساافې قبیحو د منافقانو نام. چې هغه صفاتونه پزان کې راواله او دا صفات د ځان نه لري کای یا په صورت الحج کې د مشرکانو نه خوي نو سورت المؤمنون کې د ممنانو نه نو د دې سورت کې د منافقانو نه او عالمي هغه بیانې یا, یا مخ کې سورت کې داوته توحید وا با غی دلائل عقلیه او نقلیه په د دې د نژاد خید د الزام د منافقانو نا یا مخ کی صورت کې ذکر او د اصلاح د عقیده نو د صورت کې ذکر دی د اصلاح د معاشره یا مخ کی صورت کې داغې مومنانو ممنانو ټو کې ذکر کړي چه انه کان فريق من عبادي يقولون آمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريه داغیتو کی ذکر کریم مومنانو پوری نودلته الزام د منافقانو ذکر کئ په مومنانو چې سربتو کنا الزامونه په بيپم لگاول داووده سوره دې سوره کې اصول او قواعد دي د دفع الفحشاء د بهيای د پکاولو د पारा خلاصه سوره دا سوره په 3 بابونه اول باب پائی که سلور اصول ذکر کی اول ترغیب ده تعمیل د احکامو تاو بیا سلور اصول د لسد دل فحشا ده بیحیعی ده بندولو اول قانون دا ده اززانیت وززانی فجل دو کل واحد من همامی اتجل دا دوی مایت کی چې زناکار زناکارا او زناکار سره هاریو داغینا سلسل دریو او اي چې نواده کړي نواون قانون دادې چې دا الله په قانون کې با نرمي نه کې او ظالم لا بس سزا ورکې چی کم سڑی ظلمو که زنا ده دوری و لور که که مرگ ده اقساس پی جاری که که غلا ده لاسی کٹ که به با نرمی نکه نو پا ملکی بخپل آمن او خوشحالی رازی دویم قانون چی ناکار انسان داغی پتا د مرگرو نلگی یو سڑی خی نوم پتی لگی یو سړی ناکار اون پتی لگی ولیدا غدم مرګرونه سړی تاندازو ولېږي چې د دملګر پیا چا سره دا دازی کړکی آیې دریم کې ازانی لاین کې هو الا زانیتان او مشرکتان وزاریات لاین لا کې هو ها الا زان او مشرک زناکار سره نکاح نه کوي مگر زناکار سره یا مشرک سره تبصیل <تصفيق> بمانگ پخبل زیکو او زناکار خزا نکا نکای مگر زناکار سڑی یا مشرک سارا پنکا ناخلی دلارا مگر زناکار سڑی یا مشرک شرخ زیلارا او دا پو ممنان و حرام دی دازنا نو ناکار انسان دا غد ملگرو نا پتلگی. <تصفح> علی رضوی اللہ نو کوفی تا تلو. دا کوفی خلقی را جمکلل ویستاسو خوا او بد منکتولو پی جندل. نو آغاوی علی تا خودری رضی لتی رکڑی. نو پدری کتا سنگا ټول خلک معلوم کلل. وی منگ سر خوم را غلیو او ناکار را نستاس واغهخه زمنګ د خو سره یو زیشو او ناکارم زمنګ د ناکارو, ناکارو سره یو زیشو نو چې د خو سره یو زیشو نو هغه خو چې ناکارو سره یو زیشو نو هغه ناکارو نو د ناکاره په ته د هغه د دریم قانون چې څوک په بغدامن وبانه الزامو لګي نو هغه لا اکیه درې ور چې بیا څوک پاک خلک بدنام نکي ووراي ايت نمبر 4 کی والذین يرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدۃ ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا اگا خلق چھ بدنام لگی پاک دامن و بانڈی بی رات لن لگی پسلو رو گواہانو وسو وی غیل اتیا دوری او مقبل او داغید پر گواہی ہمیشہ دغه کسانم دای پاسقان دی پاک دامن باندې الزام لګئی سزا ور کا اتیا دوری چې بیا سو پاک دامن نه بدنامی سلورم قانون آیت نمبر 6 کې چې کخزه خاون یو بل باندې بدګمانه دی نلعان دیو کې لعان سدے چ سڑے پویشی جو زما دا خذا صحیح نہ او گواہان ور سر نہی ندے بسلور گواہیوں کی قسم نہ بوخری چ زری اشتیاوے ہم زما دا خذا صحیح نہ دا او پپین زمزل بوی پما دے دا اللہ لعنتی کے چرتا ز دروخ جن ایمان او خزبیا کہ خاموش ہووے لب سزا ور کے او کہ خاموش پاتے نشوا او خزبیا وے چ زمار قسمی سلور گویان به کی چ زما دا خاون دروغ وئ او کزه دروغ وئ ما او زما دا خاون رشتہ وئ نو پمالی دا الله غزا بی پین زمزل وئ تفصیل رازی درس کی نیت وئ لیان نو خزا خاون بئوبل نجداشی او داغي زندگی به د سکون او دارام شی بیا بئم باب شروع آیت نمبر 10 ناس او پای کی زواجیر دی مناپقانو تا تخوی پا تی او اشاره با کئی واقعی دی اخت تا روستو بمانگ دای تبسیل کاؤ. بیا دا باب بروانی آیت ستائیس پوری. ستائیس نمو بیا درین باب شروع کئی. پای کی وہ قاعدہ ذکر کړئ لسد الفحشاء یو قانون ایت نمبر 27 کی یا ایھا الذین آمنو لا تدخلو بیوتان غیر بیوتکم حتا تستانسو وتسلمو علی اہلها اے د ایمانوالو دخلکو کورنا بغیر پردو کورنو تمدن تنکی گی تردی چه اجازت و او سلام واچو ایداغی په احل بانده نو یو دا چې بی اجازت تا یو بلکرا مزئی زکا چه دا, دا پردی احتمام نکیگی نو زنگان عامی شی چې کمستام محارم ندی خپل خلق ندی پردی نو آگی کرا با نزی بی اجازت دویم قل للمؤمنین آیت نمبر 30 کی وہ یا مؤمنانو تیاغظو بنفسواریہم و یحفظو خروجہم چې دغه لار باندې نو شیطان راشیه والک تڑکه وسوسه اچي چې مطلب په واهو بسن کارو خلق به یو بل کارتلل او دتلو په بنا باندې چې اساسه راغاره شمرښت یا انزورتا او مطلب به نورو نوس خدا مليان دا مسالي کوي چې ګنيو بل کرب نه زئی بي اجازه ته پر دي خلک وکورته نه دان نه کې نو دا غلار چې بنشینو شیطان الگ کوي چې دو پر دوجینو کو تلارو کې ګورا نو دې پلار کې ګرځي د سکول دا چټې ټې می د مدرسې دا چټې ټې می یاسه غم خادي نو بس دې د خوځو زګډر خوشالي دی پا طول غم خواده که بده خزو دخوانه نخوزی نو دی پا طول او رز اغیر تا گولی ایو نیت کرا غلی وی چی کلک کلک کمزه که خزی ناستی نو لالک باور شوی زمامی دلتا دا نو امی ممی بانیکار نئی خدا وی چی گری ده خزی وی نمکنه ایا زمام خز دلتا دی یا خور می دلتا دا نوی دلتا خو نیشتی وی چی ده سشوی مطلب مطلبی اغا خزو ت نو دا کله بده چې په بناو چې ولولم او ورج ولولم او دا ولولم دا به او تا را وړي مقصد نورې نو الله د آرام بندي قل للمؤمنین یغظو من ابصارهم ویحفظو فروجهم و یمو مینانو سړوتا چې کته کې بازه نظر او نخپل او حفاظت دې کې د خپلوا عورتونو خط خطه دې ګوري د پردو خزو ته دې نه او د خپلوا عورتونو حفاظت دې کوي نو چې سړوبه باندې پابندې ولېږي او دې ورته نه نو ګوري نبيادہ زنانه په بورقه کې خود درې ساو نه سیوا سوری دي اغه سترګه په کې نخ کاری خو هغه په کې ټول خلق ویني چلی په سرکی د په یو وسترګټولی دنیا سلوو ته ګوري نو زناناو تم حکم د یقیکتتی کې وپلل المؤمناتې ی غضو نام سوارې هننا او یفض نه فروج هو نام ای چې خقته کې بعضې نظرو نه خپلل پر دو سړوته د نګورې او هی پت دی کوې د سپلو اوورتو د سلو ته د نهګوري د دلاررمبند شو یو بل کاربه نځې سړ بهکو ته به سلو نهګورلاررمبند د شو نو بیا شتان را شي اوغ غ ځناته چې دینو اووسیا واسو وسه دانا زنانا پلار روانه ده دا. نو هغه داسې پنجيبونه چولي او داسې شرنګ شرنګ والا کالیا چولي چې چا تبو یې په پلار روانه نه شرنگ شرنگ ده، نو پزور دخل کو توجو زان تراری، نو سلورم قیدا اکت کیس پاخر که، و لا یز ریبن بی ما یخفین من زینت هن، و لا یز ریبن بی ارجو لهن، ندی را بغی زنان خپل خپول را پلارا، لیو ما یخفین من زینت هن، ده ده پارا چه معلوم شی آغا چه پتی ده زینت ده دینا، چې پ زیهې چا تملوم نشي نو چې دا قدر حالله نو بیا قانون. چه بی واده و لدو ناو کهی، زویه ده ظلمه ده واده و لنکهی، نو آغا ده که سوچو نکهی چه مال خمور و پلار غم نکهی، نو آغا زناغانی کوي لور ده پیغلا دا و نیور کهی، نو آغا بیا چه کل لاده او کله چې ده نو زناغانی تلاسوا چهی، نو دا بیا پلار وی دیزه و شرم مور وی منگی و شرم اولو، نو تا سر غم نو، چې تا ده ده غم مخکې که نک الله دا قانون جي کرکې بدتی کې و انې خلل ياما من کومبم ووالی حنا من باې کوم و ما ایقوممب نکونه او کې به وادهلهستاسونا او هغه نکان مواحین د غلامانو دځ ستاسونا۔ ایا ما جمدا اییم ار مذکر جداغي مؤنث نہیں خزاں نہیں اوارا خزاں جداغي خاوان نہیں ال ودونا اوکے بہای بخبل ختمہ شی ول مان دی, دی کار قابل دی وعدہ ولوکا جدالا رن بندش وا نبیا بل قیدا نمبر 33 کی وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَا مِمَّا مَلَكَتْ عَيْمَانُكُمْ فَقَاتِبُوْهُمْ ستا غلام ده نو شیطان آغا تاویتا بطولو مر غلامی او ستا خوخفل پیسی نئی وستی نئی کی یو مالک دیر غم نکی نو آغا دیتا تیاری چی آغا زناغانی کن د غلام او زنا کوي نو الله وایي چې غلام درنا مکاتبات غواړي نو مکاتبات ور سره وکړه مکاتبات دیته وایي چې غلام ته مالک وایي مال دمر پیسې راکا تب آزاد نو هغه سره پیسې نه بس زبس کار مکه او مزدوري کوو پیسې چې ګټي مال راوړه او چې داده برابر کړی نو تب آزاد نو دا عقد مکاتبت د نواری و سر اوکا او نور خلکو خلق و تا حکم ده چی ده سر امدادو که پیسی خیرات صدقہ زکاة تولور که چې ده زر د غلامی نوزی او زان لا ازاد جون تیر کی وادو وادو کی چی ده غلاران بندشون و ما قیدا اغدان چیران یو سړی د هغه ونج سااتلی پخواجههیت کې بیا داې کولل او غوی بانې پیسې ګټی ځناگانې پ کوي با قدهې نوونه جنډی به په کور لګولی ووي چې د کور کې د زنا د پاارون شته والله والله توپې هوفت تی یادې کو مل بغا په خپلو وینو د زنا زور م او یا داوا ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء زبر دویمه مانه بیا دل تکوم چ خپلی نونه په زور زنا ته مجبورہ کوي چ هغه زوي چې موږ دی ورکی ہوتے پنی کانه ورکه چې اخره هغه زناګانی شروع او ته ولین ورکه ته چې دیل بچتنو کر پيشه سړی راضی مالدار او خستا او اگر ازین او ار چاله تن ورکه پدی باندې ساری کړي چې داغي زندگی تباہ نو هغه زنا شروع کی والا توپې هوفتیاو کو مالل داو دا و قعدې بزیکر کے ل سط او چې دا جاری شي دې ه بختپله خپ شو بیا بدا غ بااب ختم شي بیا دا الله نور السماوات والارض نا د دینه وبیا سلورم باب شروع شي بیا په یکه دلایل داوود دا توحید امثله د توحید او بیا دلایل عقلیه وبو شروع کی او بیا با مقابلہ ذکر کې د صفات د مومنان او د کاپیرانو او پینځم باب کې بیا بعضه قواعد چې دا واغه دوباره را مااد کی دا پینځه بابونه دا صورت او ماده ټول خلاصونه وي herhangi انزلناها وفرزناها سورتون تنوین برای تعزیم <سورة> دا عظیم سورت دی آنزلنا ها نازل کڑی دی منگ دی لارا او پرس کڑی دی منگ دی لارا مدار مداری کوئی فرزنا احکام ها منگ دی احکامات پرس کڑی دی و آنزلنا فيها آیات بینات اورالی گلی دی منگ پا دیکی آیاتونا واضح واضح لعلکم تذکر رون دیده پارچتا سپندو نسيهت والي اذنيه تو اذنيه فضل دو كل واحد منهما متجلدا اذنيه زنکارا خزا و اذنيه زنکار سره وحی هر یو دا اغین سلسل دوری، دا اول قانون، چو او با دا اللہ قانون جاری که په مل او په ظالم بانی با بالکل نرمی کې دا با نوی چیر خیر ده دا با معاف که، نا، نا، چو او اسلامی قانون اینو قانون به پی جاری کی گی، از زانیتو زناکار خضا، وز زانیو زناکار سڑے، دل تے گور از زانیتو کی خضا مخ کڑا، دا زنا په مسالہ کی، از زانی سڑی ورپسی کا او مخی صورت مایده ات درستم که دا سی آیت تیرو از ساری قو و ساری قطو آل تا دا غل سڑی و دا غل خضی کرو نو ساری قی مخی که سڑی او خضی رستک لساری قطو داولی ولماوی دا زکار چ سرهغه سړی ډیر راکی زکه چې دا کیږي د شپې او د شپې خځې یریږي ډېرې بار نشي وته د خزو بسغ لای خو چې تا کور د او د کور خزا افاده وای نه چې استرای یا نیو بلګی پیسې پټی او نور د شپې هون شي فلې چې دا کانډر توا وړه غلاو هان باځه پکی خو لکا اب ډېری کمی کنه نو د ځناناو کې د یاري صفت ډېری یو خاصم یریږي چې ته بلا برا باندې راشي بو برا باندې راشي او بل داره چې د دینم ېي چې ک بهې مړ کې اووب ووجې اووبې و زړ کم زوره او سړی کې دا یاره کمی دینم نهېږي چې ې و چې یا بهې یائ او خلکو اوچی.. او so نم دومره رواب نه لري نه د شپ لاگانانو پسې ګ نو هلته ځکه ا ساارې خو مخک کار چې سړی ډری غ لاگانې کې هې کمی نسبت د ضررو او دلته از زانتو کې ښه مخکله که چې د زنا زیاد میلاان د زنان د طرف نهي چکل زنانہ کی کمه نهي ملان نهي نوکل به ماګی سره شوق زنا و نه کی خدا سر رضا نو زنا زکو شی زنا بل جبره سم نه کیږي نو بیا پده معاشره که اکثر علق گنانگاری او د جنی طرف گنانگار نئی نو چې سنگ علق طرف گنانگار دی نو د جنی طرف هم گنانگار دی قرآن دانوی چه چې ہوو او جنی پرې چه ګرځي آیات تاوان والی سنگ چه علق دی آغلا سل دوری دی چه نواده کڑه دی نو جنی لبم سل دوری جناواده جنواده او چې واده کڑی نو دواړو باندې برا جمعی دلته کې د هغیعل کو د جن زنای کرد دی چې غ نه واده کړي دي او چې کله شاده ش دی نو د هغې حکم په حدیث ک دی چې د غې دپره به راجم می اوس دلته یو مسلا ده دا دا دا اختلافی د او لماو په منځ کې چې ام ابو حنیفر رحملهی و چې واده کلي نو هغې له دورې ورکرک او چې واده کلي دی نو هغېله راجمم ده. او د ملک نشړل نا د ناوا د کړو د پاره د دورو نه دا خبر حد نه ده لازمی مفوضه رای او حکم د حاكم او د بادشاہ تا که قاضي سه وو بادشاہ وای چې د ملک نه وښړی و او چاو سره او کې نشړی نو لازمی حد نه او امام شافی رحمت الله علیه جنا دیلبو غن سزا مور کې دوره او داغې نه بعد د کلی نه به یو کال د پاره شری لکه دا وایي چې مطلب په دکلی به یو کال دا الکو جنۍ بندې دا بکلی تن راضي امام مالک سے وہی چنا سڑے بد کلی نہ شڑ لکیږي او زنانہ به نہ شڑ لکیږي ځکه ځنانه خو بیا چتا بدنامه شي نو دا به نہ شڑ لکیږي دا دری مذاہب دي د امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ د پاره د بخاری حدیث دلیل دی بخاری شریف کی حدیث راضی چې نبی علیہ السلام ته یو دوه کسان را ل پیښلې راولل ویا رسول الله یو کاڅ ورته زما زید د دې سړي سره چدين نوکرو مزدورو مزدوري کا ولا ګړي بي زیبه ولا ساتلې نو د دې د زنانه سره بدکاری وکړنه او ذوب بالله نو اغا جرګر الا او ماته وچ دغه ناروا شوي دي ستا زید د دې د کور والا بي ژتي نو مایی چې بستاسو په اړه زموږ غاړه نو د جرګي مشرانو دا پیسې لاو کړم چې تابانی به جرمانه کړو نو ما ته ویل چې تبدا سوي کې یو به ما شومې نه وینځه یا لور هغه بچ نو دلور کې په شرم کې لکه زمونږ د پښتانم داسي کوي او دویم دا لري چې سل بغډي به زید لا ورکه داده دې شرم شرم نو ما مشرانو خبره او بس ما ومناله وسما ته خلق ویل او چې دا پیسې لا غلطه ده نو مونږ تا لا راغلی یو چې ته صحیح پیسې زمونږ کې اوتی نو نبی علیہ السلام او تعالی استا لور او ستا اگړي بيځه په تا واپس تر کې د دې ده زنا کی تاوان نه دا بتانه واپس اخلي دو واپس او د مهتنبه واپس اخلو تعالی به درکو او زبد الشریعت په صلا کوم استاسو مینس کی د شریعت په صلا دادا چستا زوی نوادہ کړه ری نو اغل بسل دوری ورکو او د دخزه خوادہ کړي ونواغله براجي او استاذوی یو کال پار د ملک نشړو ملک بپریدی او تغریب و عام نو هغه له هغه دوری ورکړي او صحابي توي اوناسته اوناسته بسار وخت لار شي چې د ده خزه اقرار وکي نبي هغه را جمع نو هغه ویاو ما نه غلط شي وي د مازه نه کړي نو هغه را جمع نو ایدا د شریعت فیصله شو نو دا دګړي بيځي ولا واپس کړې وغلوري واپس کړ نو دلته د اول خدا خبرم واوري زمون خلک په زنګانو په دې شرمونو کې توانونه اخلي دا توان دا ناروا دی او دا حرام دی د دې شريعت کې حکم نه یا سوري ور کوي نو دا ناروا دی وای دا کلوېږي پني کایه ولا ورکو نو دا خو څه پنه ورکه خود به پني کایه ورکه دا د دې شرم د وجہ نه نو دا شی غلط دی خا پاتې شوا دا خبره چې اوس د ملک نه شړل په دې حدیث کې راولل نو صحیح په سلفو نه بي عليه السلام دا وکړه چې سل دوریوالک له ورکو د ملک نه بشړو او جنان ته پاره راځم امام شافعي سی وی ګوره د ملک نه شړل په گشته کنه امام سی وی چې نا که چرته حاکمه وقت وګاړي او شریه نو دي شریه فوکاغه نه وګاړي نو مطلب لازمی سزا ځکه نه ده ک دا خامخا لازمی وي نو په دې سزا کې به قران کې ذکر وای چې دا به سل دورې وی او د ملک نه بیا هم شړیخورران کې د دیزی ک نه دی راغلی دوی مه ت عالی رضوي الله عن هوي چېغ نه تپه چې دوه واده کړي زناو کی نو نوغ وای دواړو له به دورې وکیږي او د ملک نه بیا نه ولی و چې د ملک نه شړی ان نه نف هم ماې ن فیت نهدي بهبار بیا یو ځ شکن دا شړلی بیا یو فیت نه دارنګه نافي نقل نا کي دا عبدالله ابن عمر نه چې اغه وينځ زنا کړې و نو دوری ولا ور او هغه د ملک نه ونښلله دارنګه ابراهيمي نه خريصه وای چې دا شړلې غزان ليو پټنه د بلځه کې بدوي بیا زناګاني شروع کړي نو ابو بکر جساس سی سا وای ک چرتا دا حدیث شرعی و نه د صحابه او د تابعین نه بد پټ نه او پاتې بیا په کې غیږی دا اختلاف نه کو ولې هاذا دا حدیث شرعی نه ده دا حد, حد سیاسي ده یعنی ک حاکم غواړي و دې شریک نه غواړي نه لازمینه ده صحیح شو اذانی تو اذانی زناکار خذ او زناکار سره اوه هې هر یو دا اغه دواردو نه سلسل او د ننی سی تاسو سره پرې دواردو نرمی ریک تهولو د قانون د الله کی دا باندې کې چې خالی غرور وې چې خوغ نشي نرمي وول يحد عذابه همماخه انف تم تؤمنونه بالله تاسو چې ایمان لري پله او پرز د خیرت لی يشحد عذابه هم ما توایفه تم من المؤمنين او حاضر د شي عذااب درې دواړو ته یوډله د ممنانونه د عبرت دپاره چې بیا سووک تاې نه او دوی م پیدا ده چې دغ خلک قشر میږي او ډیر ملامت شي. ځانی لاین کی هو لا ظانانی تن او مشرکت نه دریم قانون چېناکاره کس د مرګرو نه معلومی ږي از ځانی ځناکار سړی لاینکې هو نک نه کو نه یو ځای کېږي الله او مشرقیتان مگر د ځناکار یا مشرک سره او ځانی ځناکارې خاون معلوم نه نو د رب معلوم رب معلومئ الله معلوم ځ کې یو ځیک ل. و زانیت و زنا کار خذ په نکاح نه اخلي غي لرا الا زانن مگر زنا کار صړيو مشركون يا مشرک صړي و حر مزالک علی المؤمنین دلته توجه کوالکا زالک کی اشاره ده د زنات امام فراوی و حر ماو حرامه کله شوی ده زالک اینه د زنا په مومنانو یو خذ بدنامه شو زنا ص د شریعت حد په جاری شو یا جاری نه شو اسلامی قانون ما و کو دا زنانا پهنیکه اغستل جایز دی که نه د صحیح شرعیننی کا او سره ک م د دینی کا به اغستل جایز د ځکه مسلمان د کاپره خو نه نو دلتا چی وی و خور مزالکا نو دلتا توجه کوا خور مزالکا کی اشاره دا اینه دی زناتا دا زنا حرام د مومنانو بانی نکا تا نا او که نکا تا زمین راجه که نو مدارک بیا بل مطلب وی زناکار خذا باز خلق پا نکا اخلی دا نکا دا پارا نا دی دا پارا چی زناگانی پیکی وی دا زما خذا دا نسو که تغک بیا نشی کولی او اغای استمالی دا زنا دا پار پی نو چې کله یو سړیښځ په دی کې چې زه په ځناګانې کومه نو د قطار په ممنانو حرام دی اوپه شوی مدارک دا مع کې وخورې ما انی کا بغاانې خې تهکس ب ځنا. حرام کر شی وی دی دے زینہ کار او خوز سرا نکاح پنیت د دے چې زنا د پاره استعماله نو دا حرام کر شی وی دی په مومنانو والذین يرمون المحصنات دا بل قانون درم هغه کسان چې الزام لګی په پاقدامن او باندې ثم لم یتو او د عام دی پاک پاقدامن سزا به غنا چی او کسړې مو چې دی په الزام لګی بیا راتللو نک په سلورو غواهان او باندې نو در سازا ګان د وره په هر باب کې دوه ګواان خود زنا په مسله کې سلور ګواان په کار دي د د پاه چې څوک په چا بد نامهونه لږي فلیدو هم سامانی نه جلده یو سزا هوهدي بد بدنامه لګون کو له اتیا دوری ګوره کې رام و خو چې د سره ګان میشته نو دا خبره د نخ کاره اوکہ کاریکل نو سزا بدائی وہ ہے دل راتیا دوری یوم ذے مولا تقبلو لہم شاہادتن ابدا مقبلو ایدے پار گواہی ہمیشہ درم و اولائک هم الفاسقون درکسانم دیدے فاسقان اس مگر اگہ کسان چ توبے بي وستا پس اگے نو پل عمل برابر کا یچینن اللہ دے بخشن کا ان کے مہربان والذین يرمون ازواجہم دورما مساله مساله د لعان سړې خځه په یو بل دي هغه کسان چې بدنامه لګي په بیبيانو خپلوا ولم یکول لهم نیدا اغه د پارا شهدا او گواهان الا انفسهم مگر نفسونه دا گئی بس پوی د په د ښه چې دا صحینه ده خوګان شتهشته په خپل <سؤال> لییدلی د خوله کنور چاته پته شته نود نهشي ویللی چې د ښه دامرهکی یا د د په یو خبره بانې لګې دا خزمړشي نه فشه د تو اه دهم نو دی به قاز تهپورو کې او دا به ورته چ ررجې زما دا ښه چې د نو دا ما په بد کارې لدللی ده نوقاې بهتهوي چې تک کوی کې اووج نوڅلور کاسممونونه بخورې او په زم چې په ماری د الله لعنتی کچرتہ زدرو غویمه نو که خزه خاموش نه بیا به خزه رجم شي او که خاموش نشوا او غیم سلور قسم نه او وړل گوايان یې وکړي اپ پینځم ځل خاون رښتیا نو په ماری د الله غزبی نو په تنه لګي خزه ایمان ده کړه او سړی وې ده کړي په تنه لګي چې سو رښتیا وای نو دې ته وای لیان یو بل نه خجی واللزین آغا کسان چه بدنامه لگئی پس پلو بی بیانو او نئی داغی ده دا پارا گواهان مگر نب سنه ده آغی بس گواهی ده یوتن بی سلور گواه یعنی بی اللہ اصل کې صاحب د هدائی لی که دا سبوی سڑے باول شروع که قاضی سطح آ دې ووای چې اشھادو بالله انی لمنا سوادقین فيما رمیتھا من الزنا اشھادو زګوای کوما بالله زمار په الله قسمی چې ز رشتنی ما پغه مساله کې پغه خبره کې چې ما په دې خزر کا الزام لگاواله دې د زنا زما دې چی قسمی چې ز رشتیاوې ما او په پینځم زلبانه بپیاوي چې په ما دې د الله لانیتی ک چرته ز دروغ وې ما لاسې والخامسۃ طب بن زمزم وی چلنات د لاری پدا کی دے د درو جننا و یدر او ان حل عذاب او رستب کی دے خزینہ عذاب خوش کینا و یدر او ان حل عذاب او رستب کی دے خزینہ عذاب انتش حدا دا انتش حدا دا بفاعل شید شی یدر او د پارا یعنی سش بیت رست کی دا خبر بیت رست کی جدا گواہیو کی اربع شہادتن سلور بیا نبی په الله دا خذب چې اشهد بالله دا څه ودام بالله انه لمن الكاذبين زه قسم خرم په الله گواہی کومه قسم خرم په الله چې زما دا خاون دروغ وای نه هو لمن الکاذبین والخامسۃ والخامسۃ په پنزمزل باندې به وي چې غضب د الله دی پرې خزا کچرتې د دا خاوند مینه صادقین دی رښتینونه خاون سره لعنت ذکر کوو خځ سره غضب تفنن ته اشاره ده او یا دادا چې دا خځه لعنت ډیر وي توکسرنا لعنکنا نو دې د لعنت نه نه یی نوځکه د غضب ته کې دی لاره ورو او سره یې د غضب ته کې ډیر استعمالاینو د غضب نه نه دیګ نوځکه غی سره لعنت راوړو د سټیټ کې راوړي چې دې ته ډیر یری چې روست شي او د دروغ غوايو نه کی واللاله فضل الله که نو فضل د الله ترغب د عمل قوول ته بدي احقاماتو که نوفضل دله تعغ ففضل داې چې الله د پاک دامنې احقامات را ول عكمم په تاسورحمة هو نو رحم الله جزا محزوپ ده نو ت تليتون بالفحش تاسو پهبحشاه به کې مختله شوي یا لم سم کیچہ راضی لمساکم فما افستم فیه عذاب عظیم دای جزا شو خامخار سیدل بوتا ستا چې تاسو پکې د ننکې کې عذاب درنکا الله تواب حکیم او یقینا الله تو با قبل انکه اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُو بِالْعِفْكِ عُصْبَةُ مَنْكُمْ اوست ده دیده نتویم باب ده تر ستائیس پدی که زواجیر دی مناپقانو تا او دارنگی مومنانو توم او تخویفات اخرویه دی مناپقانو تا او پاخر که زیره دی مومنانو تا ان الذين <سؤال> جاءوا بالافكه <سؤال> عصبه منكم يا چنن هغه چې راتلیک کډری په دروغ باندې یا په بدنامي لگاولو باندې یو ډله دستا سنا لا تحسبوه شرل لكم ګمان مکوئ په دې چې غندانا کار دستا سوده بل هو خیرل لكم بلکې دادی غرستا سوده پاره امام بخاري رحمت الله علی په بخاري شریف کې و تفسير كي في ديزي واقعه ده افق دا اغنقل كلي ده واقعه ده و وا. ديكي اشاره ده د ده افق ته او ده واقعه پیخ راغل و په غزوهي بنه بنه المصطلق غزوه ده بنه دا بن ده پشپاگم کالبانه ده غزوه شوه ده نبی علیہ السلام طریقہ داوا حضرت عائشه رضی اللہ روایت دی اغه وی چې د نبی علیہ السلام طریقہ داوا چې jihad تبته اقرا بین النساءی نبی علیہ السلام بد به بیانوم مینس کی حص کو اچو نو چې د کمی حص براو ختن او هغه به رضام سره jihad تروا نه نو نبی علیه سلام چه کلا غزوی ده بنو المستلق تا, تا نو حضرت عائشوی چه حسک واچه و نزمان نمره اود نو ما تاوی چه عائشوی جهاد لبه هم سرزی بی بیانی بدیلت لی چه خدمت د نبی علیه سلام ضرورت شی ده مجایدین و ده خدمت ضرورتو برا ورا پتی و قیداس دیلا نو حضرت عائشوی جهاد تلاڑو او چه کلا جهاد اوشو واپس راتلو د جهاد نیا نو دا پردی حکم راغلی او دا غینه مختی نو طریقہ به داوا چې حودج ورتوی دا یو اوخ باندې بداسی یو کیجاوه کې کی خوده وا اغینه بغیر چا پیر کپړه تا او پردا بواب پتی حضرت عائشہ وی زب پاغه حودج کې کی اول کیناستمان نو بیا به صحابہ آل اوغه حودج به ونیو او اوغه به په اوخ کې خوستا بیا چې اوخ پاسه ده نو بس اوبه په پاسه پرو حضرت عیشه رزویلان هاوی چی منگ واپس راتلو کل را جیحاد ما مدینه ترانیز دیشو پدی که نبی علیه صلاة و السلام آغوی علیه چی لگه دماؤ بیا بزو اشپی خیری سکیم لگه دماؤ کلا بیا نبی علیه سلام اعلانو که چی زی چزو نخام خواه چی رتلو ایراده خلقو کی نودسماتی ہو کی چی بیا لاره کسو بودری عیشه رزویلان هاوی او اودسماتی تلالا مار نو چې زرات لما نو زما پا غارا یو حارو نو اغا حار اوش لیده چه حار اوش د نو ما دا اغی اغا را غندا نو اغی کی زی سارا شما تیاروان پورخ کاری دیمنا نو نوی علی سلام و صحابو تپتنو علا گی دلی ولی چه اغا حودج خوب پتو ای که با عائشه کی ناستا و بیا با پو اوخ بانی چده نو اغی کی خودا نو و عائشه وی منګه دغه وخت کې تبيم تیرې کړي او خوراکم دومره نو د بدن نه داسې کمزوري او ټپيو وزنم دومره نو او بیا چې نالینا یو شهو چې ته یو درې سلور کسان بیا پګید یو کس د وزن پتم نه لګي نو هغه هغه شیر و آغز و دلی دلی او اواغس حودا جو پوږي کې خودري خدا پته وتنه د لګي دلی چې عائشه دې کې ناست ده او کنه ولی زخم مخ خورو خاطر م ناست په دې وخت هغه وخت یې ته دا هغې نه نه بیال <سؤال> سلامته پهتهول لږې د او نه صحابو ت ګورو ور اللهلی ملغاب نو صحابو مالی ملغ نو دی بس روان شوي دي ه دتی شوي زه چې رالهمه نو سووکم نه نوړکې می سووچوکه زهور په سې زما لار بره نه ختاشي او په بلطرب بلارهشه. نو دلتا خیمہ نبی علیہ السلام با سوکراو سوکرا او د نبی علیہ السلام تریقہ با داوہ چی نبی علیہ السلام با یو کسی سار که چی تی سار شا چی نو تب او چې چی سشیخ نه چانا ندے بر کہ اینو آبا روالی کنی رازی با نو پا دیمو که نبی علیہ السلام حضرت صفوان ابن معطل السلمی رضوی اللہ عنہوی سار کرو چی تکینا او بیا با رستو رازی و حضرت صفوان و ایمانولی دله خو چر عالم ان وقت خپل زل العالم کم زبان چوما انوبیا سفرم شوی او ستړی مو مانو ناشتو مو بیا می دڑواله نو پدی کی خوب ربانه غالب شو ز بیا و دشه نو پدی کی چرنا شو صفوان راغه او هغه ګوري چې س شیخو بنې پاتې شوی نو چپمایه نظر و لګید قران از دین شو نو زید پردین مخ کلی دلیو مزه کا پرده خرس تر اغه نو زیلی دلی و مخینا پی جندل می جداف و عائشه دا نو آغی صرف دا کلمه پزوروی اینا لله و اینا الیه راجعون بس او ما زر را طوب که او زان می پردکی که مخ می پت که حدیت صفوان لال اوخی راوست او اوخی کینو او مخی بلخواوارو او زپ اوخ سورا شما او اغد اوخ محارونی و را روان شو ما و اغد پلار خبرم ندا کړي. دا غنمه بغیر د کلمې د استرجان بل تکه نه ورېدل نو هغه لاندې روان دی او زه خو څورایم د ګرمۍ ټیم او چې منګم مدینه ته راورسیدو نبی له سلام او صحابه بلک مخک راغلی دلته چې دې حوضه چوس کړه د عائشہ خو پکې نه و نو منافقانو غبل جوړ کا شوره جوړ کا چوه جو عائشہ پټه شوی وو نظر أغلې او د دېره صفوان سره اړین او تعلق منافق له ویلې اشاره پکاروه مقه پکاروه نو منافقانو الزام شروع کړ حضرت عائشہ وی ز چې رالم نو نیغه کور تلالم مدینه کې او چر اورا نو باز انسان دسی چغه وکړیږي نو داغه نه بیمار شي عائشه وین سفرم والی داغه نو وای دا زبستبه را باندې ولګی دی نو کور کیه کی مخ کی ما مخک بهداسه چی بیماره شوم نبی علی سلام براغه نو مانه به تپوسو کسنګ خوش طبيب بی ل خبره به وکړه په دی موقع نبی علی سلام صرف مانه تپوسو کی چی سنګه زیم خیمه یا نیمه نور تپوس رانه نکي لکه ویمه چی سو جره چی نبی سلام داسې ډیره توجه نکي مے کی دیشی, دیشی اسگار بنی فارغ بنی پتن حضرت عائشہ تنوہ وخت ریدہ پدیکے حضرت عائشہ وی زلگا غوندا سے خشما نو داس رورو ب بیا وتی شما نو زمون کو کورونو کی باتھ او لیٹونو نو وے پاگے وخت کی نو نو ایمنگ بد شپی او دسمات تتلو یوش فو بلا شفہ نزه او د مستحرزو الله عنهم مور د شپیدا سیوت او د سماکتا چې واپس راتلون د هغه کمبل کې خوونخه تخپل کمبل کې تاسو خویدا درځي غنیو خوړه نو هغه وي ته اس مستا و مستح الاکشی خپل ذوی یاد مستحرزو الله انو و اما او ته به سما قلت یا امه مور ډره ناکاره خبره ده وکړه ته هغه صحابي تخیره کې چې هغه بدری ده نوی اغی ماتوی چې یا حن تا وقا مقلی تا تا سپتا دا. مستا هم پاگی خلکو که ده چی تا وانی که ملزام لگی دا سی بوی. ولی دی سکه ولی چی ساری ده. ایم اوی چی سا. ایم اتوی چی تا تا پتا نیشتی ایم اوی چی نا. نوی اغا ماتوی چی دا خو خلکو خبر مشوره کرده دا. چی دا عائشه زکی سارشه وچی در صفوان رزویلان سره ل وی بس چه ما دا واو پاک انسان اغا کله دا سه برداش که و لیشه حد تی عیشوی چه دا بیماری می یه رشوا تب می یه رشوا و پدیسو چونه کشونه کورتا چراورا سه دمه نصار شون و نبی علیه سلام ما تا وی چه عیشه سنگه مه چه لگه خیمه کستایی جازتی نزبه مور کره لگه لارشم عیشوی زما دایی راداوان چه دل تزد چاند تپوسو نو زکور ته بلاله شمال <سؤال> څنګه بزوا واقعي ته تحقیق وکم لګ مور کرا بلاله نووي علي سلام راتوي چې زلالاش عائشه رز ولان هاوي چې زلاله ما خبره خو مشوره شوی وا مور کرا وراله ما نو مور اغه را کوي مور که دا پته نه و وای مور راتوي چې خیر دی لوري کم خدا چه خاون تا دیر خواگئی مخبوبئی خیستئی نوری نور بنی دا آغی سر بغض و حسد کئی دا دا خیالو چه دا الزام به عربانی دی بنو لگوالی وی پدی که زد آغی که رو ماماو طویل چه موری خلق خبر دی وی آو خلق خدا خبری کئی آئی شوی ورز می طول پجارا تیر اکلا شپ پجاراو او بلکل می وخ نو ادری دی چه لکه دا سوش پدې کې نبي عليه السلام ته جماعت کې صحابه را جمع کړل او تر وی نبي عليه السلام اول دې صحابه را دوه صحابه او وغتل وسامه ابن زید رضی الله عنه او حضرت علی رضی الله عنه دینه تاسو کې چې مال مشوره را تا تاسو ما د کور خلک یې زسو کمه او سامای ابن زید ورطوی یا رسول اللہ ستا پا بی بی بانده با منگا اس قسم دا بدهی پوشوی نیو دا دیرا پاکا خزا ده او حضرت علی ورطوی یا رسول اللہ که پاکا داو که نا پاکا دا ور... خو خبری ور پوری وشوی بس دا پری او تا دا پارخز کمینی دی بلا خزا باوگی اریو خپل رائے ور او اوسامه ابن زید ور خیر دے د بریری نه تطوسو بریره بریرا د نبی علی سلام وین ځواب وکور کی تعلو تعال وی کدانوری بنی ول نو یا خپل وی کنا نو حضرت بریره نبی علی سلام راو غوخته بریرا تا تططش تا تخو پ عائشه تر تطو شوی نه حضرت بریده ورتوی یا رسول اللہ ما شما دا ورادا کله کله کل کل ورواگگی خیال نئی نو آغتنا کلاو پاتیش سر پی بن نکی نو کورکی را دا غراشی وی خوری دا دینا بغیر پا عائشی کی چرتی یو نقصان مانگ ندی دلی نو نبی علیه سلام جماعت تلال او جماعت کی صحابه را غن کرل خواشو صحابه توی سوگ نشتا چرا دی مناپق نماخلاش کی چه دا زما پا ببی الزامو لگو آئی شان زما خزده و ما تا پتده چپاک دا او آغا صحابی آدهی چه آغا چرت زما کورت زما دا موجودگی نا بغیر ندیر آگل چه کل را آگل دن والا را آگل دی جزت پا کور کرده خودی منافق غبر نام کړل او دا د ادیب می سلول کار دی صاد ابن معاذ رضی الله تعالی انح او او هغه نبی علی السلام ته یا رسول الله کده د اوس نو نو ما بت اخلاص کړي وي ما بو وجلو او کده د خزرجونو ده نو ته مونږ ته حکم وکړو زبه دته پیغامه کمه نبل خوا صاد ابن عبادر عز و جل انو فاسد دید جو د ډیر خسرې او د دینه مخکي قوميتا غ غيره تم کله پسړي راشي اغه و ایستاته ګورو ته بچدنو اغه تسوې ته خو اغه له خاله راشه بلخوا اسید ابن حذیف رضی اللہ عنہ پاسید او هغه ته وای والله انک منافق تجادل عن المنافقین سعد ابن عبادہ ته وی قسم دے ته منافقه او ته د منافقانو طرف نه لګیې بحث کې صحابه یو بل پسې توري په کې راو اغستې نبی علیہ السلام پوښ شو چې وس یو غم نه بل غم جوړی یو画面 وی ببدنام شو بلخوا صحابه بو وسیو بل تط مړی بو کیو یو بل بو وجه نیو اسیم دا اوس او د حضرت خو زړه دشمنی وا نبی علی سلام غی لا غجن خلاص کړ او د غشان راوته نی غراغه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی حکورته او چکلال تراغه د کلچ د کسی شروشوی حضرت عائشه وی بیا د ابو بکر کر نبی علی سلام نو راغله اول دا غ باندې بس, بس, بس چکل را غی نیغ, نیغ, نیغ حضرت عائشه و ایزا ما جړل مور بمی تسلی را کولا دانسوار یو زنانم رالا اغی اجازت تو گوخت مای چه رازا اغا ما سره کین زما پر حال ادخا پون اغیم جلل ما ام جلل دو شپی وراز دست تیر شوی چه نمی دو شپی وراز خوب کرو او نمی شپ وراز شرط اوخ گو دردلیو جلل و جلل و پا دیکی نبی علیہ السلام را غی وې نبی له سلام ماته وی چې عائشه ک چرته تا نه غلطی شوي نو الله نه ماپی او غواړ الله بده معاف کیه موږ تسېل هوا یا او که غلطی نه شوي او ګناګار نه نو موږ ته وایا نو عائشه وې ما خپل پلار ته قتل ابو بکر ته مې چې نبی له سلام ته ته جواب ورکه نو ابو بکر ما ماته وی چې زبوت ته سوی ما څه کته ده وې مور ته مې وی چې ته جواب ورکه وې مور مې وای چې زبا ورته سوي وې زما زړه لک لک او ما وې نبي عليه السلام ته وایم خو کې مې الله ودرولي ما ورته کې زدا سيو يم چ ز پا او ما د دینه بالکل نیم خبره نده خبره دومره مشوره شوی دا چ تاسو زما کلم نهی تاسو بخامه خوې چدا اوس دروغ و یوزان بچکی او, بچ او کزوین چې ما نه دا جرم شوی دی نو پزان به الزام لګوم نه نه میده کړو زان به الزام لګوم ما وې د ډیر غم نه رانه د یعقوب علی سلام نو شو وېماده وی چې زما حال په د پلار د یوسف علی السلام دی چې یوسف علی السلام پلار ان یعقوب علی السلام چا غویلو فسبرون جمیل والله المستعان وعلی تصفون. پس زما کار د صبر کول خوستا او دا لانا امداد غوخته شي باغ چې تاسو بیان وايي الله ته حق کی ست معلوم دي او به زما الله ته صبر دي وې نبی عليه السلام ناس ته پدی کې نبی عليه السلام باندې وېرا له حضرت عائشه وې زما ظلم مضبوطو ما ویل چې ما خدا جرم کړه نه دی الله به زما سپهیر عليږي خو ما ته دا پتا نه و چې و هي باللار عليږي ما خو ول یا و نبی له سلام خوب وی خوب کې به ورته الله وی یا بس بل طریقه باندې الله زما صفایو کی وی ما ماته دا چرته پتا و چې الله با زما مبارکه و هي رالي نو ازناستو مانه وی له سلام باندې دکې و هي شروع شو چې و هي به شروع شو نو طریقه به دا و چې نبی له سلام باندې بیا خې یخنی کې خو له را بدن کې بسې کل راي نبی علیہ السلام <سؤال> بانی وحی جاری و دا یا تون رالل او چه کل رالل وحی بند شوا دا نبی علیہ السلام دا رنگ دا خوشالی نزالی ده او نبی علیہ السلام ما توی چه عائشه مبارک شا شتا صفائی اللہ پاک دا اسمان نراولی گل نو دا یا تون اللہ را لی گل پا دیکی صفائی و دا حضرت عائشه رضو اللہ عنہ تولی دنیا تاریخ دا اولی کلا چې دا رسول الله بيبي هغه پاک و او تاریخ دا ولی کلا چې چا الزام لگاوله هغه منافقو د منافق غا منافقه ټولي دنیا تخته شو دا آیاتونه د حضرت عائشه رضی الله عنها په سپایې کراغلي قرطوبيلي کلی عائشه وای چې د يوسف عليه السلام باندې الزام لګېدلو نو د يوسف عليه السلام صفاي اغه چې دینو نو په شاهد باندې شوی و غوا او شاهد من اهل ها یو قصې صلاو کړه او داغي صفاي فارې او شوار د عيسى عليه السلام ته مور الزام لګې چې تا جنا کړه داغي دا صفاي د دا عيسى عليه السلام په حل شوی و او د عائشې صفاي اغه الله په قران وخدا. ایاتون الله راولې ګلله قرآني عظیم نو دې آياتونو په خاليته اشاره ده ان الذين جاءوا بالافکه حسبتم منكم يقينا اغثسان جاءوا بالافکه چاغي راتل کړې دې په دروغ غصبت منكم یو اڈالا رستا سنا منكم ایوئے زکباز خلق اغاد صحابو نام پا دیکھ شرک شیو دا غلط پا احمی نکل یو خبر عامشی نو نا پویا خلق پویا نئی اغام پا ایک شرک شیوئے که دیشی دا خبر سی حضرت حسان رضوی الله عنہ مستح ابن اصاصر رضوی اللہ تعالی عنہ زید ابن رفع رضوی اللہ عنہ هم نبی انتجاهش رضوی اللہ تعالیٰ انغو رضوی اللہ انها دا سن عرینه و زنانه صحابه و کی بیگونه اغام پا دیلزام که شریک زکشو چی دا خبر دیر مشهور شوی که دیشی دا بسید او مناف دې ټول کار کړلو الله و اننله نه جا او بل فکې یک کسان چې را تللی کړړيدي په الزام پهې دروغو اوبت من کوم یو ډله د لا تحصو هوشرله کوم غمان م کوئ په دیبانډې چې دا بهناکارې ستاسو دپاره بیانا کاره نووه بلکې دی که ستاسو خیررو یو و داواتیعاد دې دومره عظیم صورتت د نزول سببو رزیدان بلدان فدیده عیسی رجل الانها مقامو چر شو دنیا تخاره شو بل هو خیر لکم بلکه دادی غور استاسو ده پارا دیکی خیر دی لیکل امر امن هم مکتا سبا من الاسم دشتر داریو داری تند پار ده دینا سزا ده اغی چکری ده گناه نا ار انسان لبالله د خلی گناه سزا ورکی ده لزام والنزی تولا که براه من هم اغا کس چوچت کاغلوی بوج ده دینا اغا سوکو ابن سلول چلون بی ده خبر اغا شروع کرده و لہو عذاب و غد پر د عذاب لوې خو دنیا کې ولا دوری نه ور کړې علما وې اخرت کې عذاب ته مراد ده اوس عذاب ذکر کوي مؤمنانو ته داسې خبرې کله نو ته بسکه نو باج سره دسي چاغه غوونه لري او سترګې نه لري بس وې ما ته چا وا خو دې ورې دلغه لږ سوچ هوکا کنه چې حقیقت ده نو ادب دادي چې ته داسې خبرې واورې نو سبا کې اول ادب لولا اس سمے تموه ولنوا کله چوریدل وی تاسو د خبرو لارام ظن المؤمنون والمؤمنات غومان بکړو مؤمنانو سره مؤمنانو خزو به انفسهم خیره پخپل زانونو باندې د خیر زانونه مراد یو بل دا غوستا روحاني مور وا تاسو په د خیر غومان کړو ظن المؤمنون والمؤمنات غومان بکړو مؤمنانو سره مؤمنانو خزو په یو بل د څه وقالوا او ویلی بو وی تاسو ها ذا ابکوم مبین دار درخترا دي ته هم د دروغو نسبت کړو چې دا دروغ دی لولا جاءو علی به اربعه شهدا بل ادب دروغ زکری ولی راتلنه کې دی په دې په سلور غواهانو فازلم فا یاتو بشهدا پس کله چې دې راتلونکو په غواهانو بزده کسان ام دیدی دروغ جنه چه سو گوان نپیش کهی بزده لوی انا خدا ده چه دا دروغ وی که نوی فضل دالله پتاسو رحمت دالله پو دنیا و آخیرات که خام خار سیدل بود تاسو تا باقی که چه دن نشوی تاسو پای که عذاب و نازویم عذاب لوی استلق قوونه هو بل <سؤال> کله چېړ اوله راړله تاسو د خبرې لره په جب ستاسو یا اغسته بعض د بعضونه په جب ستاسو یو بهوته کوله او بلبل مخکې بهخوردار وتقولونه به افواه کوممالسه کوم بمون او تاسو پخلوواغ چې نو تاسو لره فغبانې الم ان دليل وتصونه هوحينا او تاسو غمان کوو په ام دو واری خبري وهو عند الله عظيم دا تپوس واغې چا نه وکړه چې په چاپسه خلق خبري کړي به دنیا دا چې پاغه ستيري نور خلق خپل غبو لګي وتحسبونه حينا ګمان کوي تاسو په دې دا وړو خبرو وهو عند الله عظيم او دای پرېز د الله لوی تیرغه تا ګنا ده خلق بل ادب او زجر ول نو اکل چورې دلوي تاسو سودیلارا ولتم نو تاسو سو به ویلې ما یكون لنا ندی مناسب مونلارا ان تا کلمه به هاذا دا چی خلو خوځو مونږه پته تا تاسو به ویلو چې دې کی مونږ خبره کله کولې شو وړې خلې او غټې خبرې دا خوان نکي سبحانك هاذا بهتان و ناظیمه ویلی به تا سو پاکيره تعال الله دا دې الزام لوی بد املویا سبحان کا سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ وای کله راغ سعید ابن جبیر رحمتہ اللہ علیہ نہ نقللی وای صاد ابن معاذ رضی اللہ عنہ چې کله داوا اورید نو غزان سره وی سبحان کا عظیم يا يعزكم الله <سؤال> بالاداب نصيحت كي تاسو تالا يا وعظ ومانا تنهي من كي تاسو الله وعظ كي مناك ول مقصد كي انا نو من كي تاسو الله ان تعود لمثله ابدا دات واپس كي تاسو مثل ده خبر تاميشا بیا چتا داسو نا کي گوري كي تاسو مومنان بيان الله تاسو تاياتنا او الله د پوي حكمت والا ان الذين يحبون ان الفاحشه اس بدی کی صفت د منافقانو غیلا یرا یقینا رکسان چیغی خوخای چی خوره شی بی حیائی باغی کسانو کی چی مان راولے ده بدنامی لگی یا شرک او کفر او رسمن خوره یغی تم شامل لې اغید پاره ده عذاب درناک په دنیا او اخرت کې دنیا کی بیاتیا دوری خوړی بدنامی لگی او اخرت کې د وور عذاب ده والله یعلم الله پاک خوېږي وان تم لا و تاسو نپوئے گئی فضل <سؤال> لَا فَضُ اللَّهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ ترغیب او تخویب دوار دی گنویں فضل داللہ پتاسو او رحمت الله۔ ج عزب اللہ تر احکامات راول جواب محذوب دے العذبکم عذاب بدر کڑو وان الله ھو یقینن اللہ رؤوف الرحیم شفقت کا ان کے اور ہم کا ان کے دے یا ایہ اللذین منوب العدب اے دے ایمان والو تبی داری مکہ وے دے قدموں دے شیطان تدموں دے شیطان ہر اغا مراد دے چے شیطان پہ خوشالی او چاہے تبی داری وکڑا دے قدموں دے شیطان یقینن دے حکم کے اگتا Thank you. Thank you. پا بی حی و پنار چې هر عقل سلیمی بد گنی او منکر چې شریعت تین کار که او یا فحشان اغا, اغا اغا گنا چه اغا خکاری او منکر اغا گنا چه اغا شریعت نمالومی گیسی بسوک نپیگی یقین انده حکم که پا بی حی و پنار و آو که نو فضل دالله پتاس و رحمت دالله بار بار را تکی راوڑی دالله فضل او رحمت بده نه بچ کیږي کنو فضل د الله چې تاسو ته قران راولېګ او تاسو منا کړې دې شیطان او کنو رحمت د الله چې دا احکام ما زک منکم من احد نبدا نوی پاکل تاسو نه یو تن هميشه لیکن الله پاک پاکي چارو چوګاړي او اللہ <سؤال> دیو ری دنکیو پو آ وَلَا يَعْتَ لِعُلِ الْفَضْلِ مِنْ کُوم او ست دیز اینا اخلاقو تا اشارہ کی اللہ سمرا میرا بانا دی پا عائشہ رضویلان چې الزامو لگیر نچه کم ناپوی خلو کو آغام پا کی شو شون پا دی که دا ابو بکر رضویلان ہو دا ماسی زوی مستح رضویلان ہو پا کی شرکو مخید آغی کی چغه امور وتخیری کولی نو مستا هم شریکو او دا ډیر غریبو ابو بکر باندې کوم خشې ولګې نو دای کربه ولګې وای دا مستهدی کرے یو صحیح غریبانان دي نو اغا هم په الزام کې شریکو ابو بکر چې صفای رااله وای ک نور چا خبرې کولې خو کولې وای نو مسته ولې کولی دا خو زماده کور سره رشتہ دار مې دي نو عینن بعد قسم یې وخړه چې د سره بزې احسان نکومه یا نور صحابہ چی غیبت غریبانانو سره امدادونه کول اچ کم په دې بدنامه کې شریک شوې دې سره بیا امداد نه کوي او دا غریب سره نه دی ته خپل زور ډېری دې الکهه پارام کې نه والایا تلی اول الفزلمنکم قسم دین اخری الله تراولگی قسم دین اخری خوانداندا غروالیستا سنا فضل یومنا فی الدین چې دین کې ول الله غروالی ورکرې دے اوچت مقامې دے وڑو وڑو خبرو دے دے خلقو سره تعاون نه نه پری دی الله د پارا کین او یا خوا ونداندا د مالداري چا لا ول ډیر مال ورکرې دے اگر قسم نوخری و ثعود مال دار خلق الله ولا مال ورکلے خسم د نوخری خوندان نو کور اوالی و د دا, دا چې ورکی اولل قربا پلخ خپلو خپلو پهلوانو ت اي اتو مدارک وي الله اتو د دین هر قسم نوخری جنوار کې دا چې جنوار کې خپلوانو مسکینانو ته یا قسم د دی دین نوخری د دې ورکولونه ولې القرباح په لوخ پهلوان او تا مسکینان تا مهاجرین تا چې نه په ورکو فی سبیل الله ذال الله فلا راکه ولیافو معافیدی اوکی والیاس په هو مخده تنو اړای پرده پردپ واچوي الا تو حبونا ان یغفر الله لكم ایتہ سنخو خویدا چې بخانا اوکی الله تاسو ته تا> علماوی چې دا ایت راغې ابو بکر رضی الله اول د خپل کورنا صدقه را واغستا او ویلې ګله بلا والله ان نحبو ان تغفر لنا یا ربنا وی الله قسم دې اندادر خواخوا چته او کا او بیا ډیر دا غه ماسیز سره کو وای الله وی چې زره تبخنه په دې کوم بخنه نخوخه وی ولینخوا خو ما الا تحبونا اي تاس نخوخوي اي يغفر او معلوم اشوا ده دې ايت مسبهوم نه دا معلوم اشوا ستا په حق او سړیکا ميو کا ته الله در پر کا نو الله ډیر غیر الله الات بخنوم کی الا تحبونا ايغفر الله لكم ايتا سنخ و خوي چلہ بخنوم کی تاسوتا اللہ بخنہ کون کے مہراباں ان الذين يرمون المحصنات اس دی ایتن کی تر 25 ایت پوری تہ ہوئی پی اوخروی دی بدنامی لگا ان کو تام ان الذين يقننا کسان يرمون المحصنات چپ بدنامی لگی پپاق دامنوں زنانہ المحصنات عام ده دول وتشامل ليه دانه چی आवाज عائشه زکه حجام راوړه چې کومه به ګناه زنانه ده ایوازه زنانو ومنه کناری نو می خوږه بدنامه په لګینو دابه سزا ای چې بدنامه لګئی په پاک دامنو غافلات چې غپا کی غافلی دي زنانا المؤمنات المؤمنات دي لعنو في الدنيا والاخره سزا ای داده دایبې پلانه شوي په دنیا خیررات کې او عذاب لوی. دی د پاه به یااضاب عظیم ل یو مش حدولی هم آلس نهته هم په کم را چې ګي به کوې په دای بانې جې دد وایین هم او لاسونه دد وار جولو هم او پیدا دی بماکانو یا عملون پاغې چې چې کممالونې کول دا خپل دا موونه به په کووا کوي یو مازین په دغې راځ غور به ور ک دی ته الله دینه همملحقه بدله الحق ويعلمون ان ان الله هو الحق المبين او يقين به دي يقينا ان الله امداغه دي حق كار لا حق ذات دي اختاره دليلن والا دي الخبيثات للخبثين اوس د دې زينه بشارت د مومنانو وتا او اشاره د دا پاک دامه نه د دا عائشه رضی الله عنها تا الخبيثات للخبثين ګور وتا يوم ان بلتی خبره د بلتو خلکو کار دے کم سڑی چیز پلیتی او نصب خرابی او بس پک خبری طولو مرکی الخبیسات پلیتی خبری لیل خبیسینا پلیتو در خلکو د پار دی والخبیسونا او پلیت خالک لیل خبیسات در پلیتو خبرو د پار دی پلیتی خلینا با پلیت خبر خود را اوزینا وطویباتو لطویبین وطویبون لطویباتو پاکې خبرې د پاکوو خلکو کار دی او پاک خلک د پاکو خبرو د پاارهوي سړی ته ګوره نو خبرې بانې بیا عمل کو نه یو نیم سړی چې د تهیوی الله یو د من اخو بله خبرهونه منیولی شي خراب دی پرید دی که نه د د د خولی نه به سمه خبره ډېره په ګه او یو نیم سړی هغه چې خبره کې نو سوچ په کول هغه وختې به په قده وله کې فرستتو به چې د ره شله. سړی صحیح دو م نو یو معه دا منا پتانو ځکه ګنده خبرې کولی چې دا مونا پتان ګندري من پقطو پکې که او ممنانو ځکه دا خبرې نه کوی چې هغې پاکو د پاکوو خلکو پاکې خبرې. او دیمه معنا الخبيسات عائشه زکه پاک ده چې رسول الله پاک دی پلیت خزې ده پلیت سړو ده پاره دي او پلیت سړي ده پلیت خزې ده پاره دي و توې بات او پاکه خزې لې توې بينا ده پاکو سړو ده پار ای او پاک سړي ده پاکو خزې ده پاره ای چې کم سړې پلیت خزېم پلیت او چې خزې پلیت ای خاونېم پلیت دیو بل څه گزاره او چې سړې پاکي نو خځه به څنګه پليتای او چې خځه پاکي نو سړې به پلی پليتای دا یو بل سره جوړ تر جوړ ورغلی منافقان او خځي سې نه دي زکه چا خاوندانی سې نه دي ااده مؤمنان او خځه او رسول الله خځه زکه پاکي دي چې رسول الله پاکو کم سړې چې هغه زنانہ کوي دا هغه بچی بوم زنانہ کوي او چې او خځه بهم نه کوي او چې کم زنانہ کوي نو دا سزا من العملي چې دې زنا پزي خځه به زنا مخه زنا پزي روانه دا سزایی اغوات ملاوی اولائی که مبرعونا میما یقولونا دا کسان پاک دی داغینا چې دا مخدا مناپقان وائی آئیشا او صفوانو گور قرآن سنگ وضاحت کی اولائی که دا کسان دی دی پاک میما یقولونا دا غینا چی دی وائی دا ظالمان دا مناپقان دا دی دا پارا بخنا دا و رزق دی زتمن یایو هالذین آمنو لا تدو خلوب بیوتن غیر بیوتی کم اوز دیزه این درم باب آیت نمبر چون تیز سلور دیر شپوری او پدی که و ما وقتی ویدیدی مختصر ل د فه اول قانون یا وهله نامنومانوالو <سؤال> لا تدو خولو بتن غیرره ب کوم مدن نه کېږې د پردو کورنو ته بغیر د کورنو ستاسوونه خپل بل کور ته مذا قي حتى تې سو انبي جاز ته مځئ ترد چې تاسوي جاازت آه، آه، و تصلیمو علی اهله او سلام وا چوی دا غی په مالکانو اصل کی اجازهت اهمو نو د مخک غنیول په سلام کې السلام علیکم ا ادخلو السلام دې پتا سو د نن راتلې شما نو کاغوې او نو بیا راځه حتا تستانی سو تر دې چی اجازهت وغواړي او سلام وا چوی په مالکانو دا غی باندې نو چی اجازهت وغواړي ناغوې اعتراضو ورځه نه نه اجازه له چې هغه سړی که نه او پېږې چې دا خو پرې سړی دی نوغ ب د ته د ې ټک وور پهلاو کې نو ته ب نو بیا ب ټکله را او کور ته د دن نه کو نو ځانو تهې تاسو پرده و کو نو چې تا کوټی ته دنې کې نو را به پردهه که کې برابار کار کوئ نو دا مطلب د دا نه ج ته راضه تا هم پردن کو او تن بس روان شي تهکتتی را نه کو که کې خ د نه کومکن ما تهله چې پر دوخو ته به نهګوری. سعیدہ حتی تستانی سووتو سلیمو علی احلی ها تردی چی جازتو غواره او سلام آچوئی دائی پا مالکانو داری غواره تاثر پارا دید پارا چه تاثر نسیتو علی فایل نام تجدو فی احدن کو نہ مند تاس پتہ کی او تن فلا تدخلوها نمدن کی گی دیتا تر دی چی اجازت وکری شتا سوتا کہ کور کی سوک نشتا مزه حسن چ بیاوی تارن غلار را راغلی وی نو چ کور کی مالکان نید پردی کور تا مزه و انقل الک مرجو او کو ویلی شتا استا چ واپس کور نده تاواز راغی، چې پاریغ نیم ملاقاتا، او وزگار نیم واپس زاست، نو دا بنامی جدون تلیب و مات راو نوت، یا با پاریغ یا بنام، واپس زکنه، تا چی ده چا خوال زی، آنو تو گوره وی وز زم و درنگ لزم وزگار نشه، نو پاتې شي زان لپاریغ وخ گوره، نو دغه داغم پاریغ وخ گوره و زمون خل خودی ته نه غوري صرف دې ته غوري چې زپاره غي مان ټول دنیا به پارې غي او چې زما مصروفه مان ټول دنیا به مصروف نه ملاقات تلاړي سوچ کوله وګوره چې د آرام ټیم خونه لري و د شپې ټول اس بجی دی او ته وראלه مچي اغه نبی او پہله چې اسکو سلام ووکو ناغه وي چې خده یې گھر کانو او هټل کې برس کړي ورکنه ها دارانګي د شپې 12 بجې یو ټموبیل راولېلو جې او مسلې ته پوسټ کو نو سړې وي چې وسې مسله او تاخه منه تاسو مسله او تاخه چې سمې به دي دوک کما او بیا سړې راغده نه یری الکه تعالی د دو نو ورځ نو وچه د شپې په 12 بجې ته ټلیفون وکي استاد اوجنه سړې موبایل په کلاو پره غده نشي ضرورت خبره وای مړه وای ژوندے وای سمساله وای تکلیف وای استاد او جناب خلق موبایل زکه بندي چې تا ته به مزری ضرورت راغلی ته به دا نه ګوري تاریخ ته ټوله دنیا وی خاله دا سیمه کا دوه مست ټیم به یو تبې ټلیفون خوشی کړی کلانګه کلانګه غریب مازه پوینه شي نو ته خوي غړی ته و ګورې چې دا جمی ټیم خو به نه چې دا جمی ټیم په دا سیمه کې ټلیفون چاته مکاوه سبق تیمی ملاقاتون لمزا چگنی تار پارا بز سبق چوٹکیو بیا ملاقات تیم تا گورا مخکنا علا بیا روانی گا. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا کو وی له شیطان استوا پسې نو واپس شئ خپو هو ازکا لكم دا واپس کېدل ډیر غوړه د شیطان څخه د پاره نه بچ کېونکې بدنام نه نو والله بماتم علون علیم الله پاره چې تاسو مونږه نو کوي په واده له سالیکم جناحون نشاله پتا سبحان گنا انت دخلوب بیوتن غیر مسکونه چې دن شې تاسو کورونه متاچ پای کې څوک نه وسیږي فیا متا ولکم پای کې سامانونه ایستاسو اجازت غږه کې غواړه چې ضرورت دي چې څوک ته او یا نه وای استاف ستف فل کور دی او سامان دې پکې خولره بوځ پکې پراتي لو سرو دې او وتګات کې ولاره چې السلام علیکم اات غلو ادن پکې څوک نشته نو تا ته به څوک یې نه عام یا لا بس ورځمړ چا بي باندې ور کولاو خا ائی کی اجازه ت ضرورت نه ول اویا دا غ شان داس یوسیز دی چې دکان دی ته سارو مخام بندیو کولا وینو ته دکان کې ګیټ کې ولاړې چې سلام علیکم مات خوستا دکان دی او تاله دی دننه به سوق وې چې راځه یا مرځه کولا وینې کا ورشه پیا متا لکم والله یالم الله پویږي باغ چې تاسو پټاوې او باغ چې تاسو ښکارا کوي ګور ادب دا دی چله چاکور لور علی نو دروازه تم خامخ مود رہے اواز کې دروازه تم مخامخ مود رہے گا دو دروازې نه یا خی طرف تا شی اگست طرف تا شی سیټ تا مود رہے او داسې بیا وې السلام علیکم ادخل دا اواز هغه وخت کې چې هغه وخت کې دروازو کې با ور مر نو او گیټ میډ بنو پرده بزولاندو نو پرده کټکه نو پر اواز ونه شي بیا با آواز زی. بیا با اواز کې او چې اوس دی واسکی ګېډ دې ور دې نو کته د بار م چې غوې نو, نو خلک په کوټو کې ولا چپکیم چالو کړې استا سلامونه او استا چې زغناوې نو بیا ور وټا کا یا تلې یا غووا د کور مالک براوزي هغه سره ملا او دن چې دنه ضرورت کې نه زیاده شته نو چې هغه وی آزادانه مخ کې شو پر دې او کړ بیا لار څ نو بس بلځه کې به کې نه او دا مسالم دا چې خپل کور تومځه خپل کور تا نو استیزان لازمی دی ضروری دی خخوا برادا ولی اصینا چی کور تلار شی پداسی او حالت کی چی بیا پریشان ہے حضرت زینب دا عبداللہ ایبنی مسود رضیلان ہو بی بیوار آغاوی چی ابنی مسود به کله خپل کور تراتا او دروازی تا براو نو تنخ اغه بغاله تازکړه او توکانی به وګورځول چې دنه بمته پټهوله ګره چې بار سوق دی غاره تازکړه به مسعود راغې وې د دې وجنا سینا چې داسه حالت کې بمغراشی چې لقب دی ګني انسان هکل پرده کې کله به پرده کې ندا سے پکار ده امام احمد ابن حنبل وې چې خپل کور تمزې نو چې دن ورځې نو غاله تازکا او پانی مڼې راشي زما کبان روب غوا چې دب دوبوشي چې خلکو تطپت ولېږي چې بهر نه دا داخه خبره ده ادب دی وښي بل دا <تصفح> گرزی گرزی دی چې دروازه د چا نو شروع کې باول نه ګوري باز خلک نه رې اغه چې راشي قانونو د اواز کول نه مخکیو شروع کې باول ګوري چې دنه خلک ګرزي را ګرزي ویښ دیو ګنړي نو چې تاو قاتل نبي اواز سره کوي یو خبره خبره صحه بیا وداست او نبی علیہ السلام وی که څوک د چا په کور په شروع کې ګوري او د کور مالک هلته نه صحیح او غلی غلی راغې په دې شيخه ولستر غووالا کوي تاوان په نشته ولی چې دا د غلط کار کوي کنه او چې بهر نه دی आवाज وکړه ادب داري کور والاره دا توی څوکې نو ته بدانه وی چې و بخپل نوم یاد چپلانه ولزیم سمانا ار سړې وي زين نبی له سلام ته صحابي وزراله مکور ته دروازه مې وټکوله نبی له سلام را تواضع کچی څوک دې موت وي انا اغه دن نواز را ک انا انا زه زم زم زې مطلب مطلب نبی له سلام دا ټکه بدو غانه خپل نوم یادې تعرب بکې دانه چې بسې ګونکې په ژمال او ډه بډه بر او نم نه یاد دی نه ب دا اووک دی داسې ب ول ممن یغو ظمن افارې هم دویم قانون وا مو مینانو سړو ته چېته کې بعضې د نه ضرروو خپلو خذو ته د نګوري یخ فضو فروج او هفاازت دی د سپلو اوورتونو ظال کا اس کاله هم د او یا از کالهم دا طریقہ پاک ساتون کی دا دیل را دا بدنامونا یقینن اللہ خبردار دے پاگی چی دیین کئی سڑیوہ دا پردو زنانو تنگوری او دای ور پسید بیم راولا زکار نظر دا دیر خطرناک شیره کل الحواده سه مبدع و حامین النظر و معظم الناره می مستسغری شرر سمر مسائب چی دی مشکلات و مصیبتون چی دی دا غیب تداد نظر نکیگی او دا لولی لمبی چی بلیگی نو دا اول دنه ملي تلي نه بلیشي دا نظر خلکو د څه نه ښکاری مړه چې پردې خزې دیولې د نصا او هغه وي کما یو سړی چل دی نو دا محبت د دینه قائم شې چې یو بل نو نوځ نظر حفاظت وکړه قول للمؤمنینا یغضوا من ابصارهم ویا مؤمنان ق چیښتہ کی خپل باز نظرونه حفاظت وکړي د خپل عورتونو و یحفظوا فروجهم داره غوړه د دې پاره یعینن الله خبردار دی پاغې چدی یی کوي و قول للمؤمنات یغضزن من ابصارهن بریم قیدا ویا مؤمنات سنان اوت او سړو نظر فسکه تشو خزی اسنه چې هغه پردوسره او تا ګوري وایې نو مینانو زنان او تا چې کته کې باز نظرون خپل <سؤال> حفاظت دکې د خپل عورتونو پردوساري نه او تا دین ګوري ولا یوب دین زینتهن نا او نه د اخار دا زنان خپل زینت الا ما حرم حرمن ها مگر اغا چې ښکارای د دینا پردوسره او ته زینت نختار اخاره سمانا بہتر توجیح پا دیگی دادا چې آغا دا زنانا آغا پڑونه او چیل دی چه آغا نپٹیگی ولی که آغا پٹید آغا دا پاس او بلا چه او د سړو سڑو کپڑا چه انو بیا خوب گنا دا نو چی چه کم چیل خکار هغه خیر دی دستانی خکار ای با زرابی دا خیر دی دا, دا, دا جو دا خبر دا, دا, دا, دا. ایلا مازو حرم اینها مگر آغا چه خکار ای دینا په یو خبره د دسې او دسې صادونه لې زنناانه نه پسئ چې هغه بیخ د ګلوونه او دغې شو ډ کړی او که بړی ښ پسر کې نو رساللو س کالو ج په کې معلومی بار چې ځای نو دسې پسر ک چې د خل په توجوه ته نه را ګځ.؟ ریبنا ب او ذریب نه بې خمې هن نهله جووې نه واده چې ای خپل چلوونه په خپلو ګریوانوو باندې ځان د ګرممی نه مړ او مخې ټول سکاري نځان پټک په دی اپنی مصود ررضوي الله تالان هو چلی راواغس او هغهټول مخ په ک پټه یوستر کې پیښلو ځه به سر یو ستګ کولا چې په یو ستګ تلاافکاری دوی مستګم نه کولا و ذبنا ب خمې هن نه راتهدي کې خپل صدرري چېلوونه د خپلو غګوانو نه او نه کاره کوې زنا ن خپل زینا تهغپل نت الله ل بغولله هن نه مګ خپلو خاوندانوته یو او یا خپلو پلاانوته دوه او بغولله هننا یا خپل خرانوته د خاوندانو خپل بن زوتا چې د خاوند د بلې خزینه بچي او اخوان هنه يا خپل ورنتا او بني اخوان هنه يا وررنتا او بني خواته هنه يا خپلو تا دی ته خیر د خزینت کار شي زکدا محارم دي د ثسرې نه نه کیږي او نسائ هنه یا مسلمانې زنانا هنه زکوي چې د مشرک او کافر خزینه اينه ديو پردکې دارنګ به حیا خزين ع نه دي پر خواه؟ خواه؟ خواه؟ دی کوي او تابع نه غیرې اویل ااربا یا خدمګاران غلامان نه چېخوا انان شهوت من نه ررجې د سړونا ان سره پهېشهوت ماده تن نه لکه نامر ديمر مزخیر دی او طفل لنا ما معشمت معشمان لم یز هروه لا او راتن سا چې نه پوهږي۔ او تونو د زننا اوبانندې اننیماشوم دی د ځناو پهېڅو خبر نهئ وړو کې دنا باله خیر ده کو نه پر نه کوي واللا ی ذریب نه به رجې هن نه څلوه مقاده نه د را خپل خپیز مکله له مما ما نه ما من زییناتې هن نه د دپاره چخکاره شي معلوم شي خلکو تا آغا پډې د زیینت دد دا نه پړ زیت به زړو ته نخکاره کوي تووبو الله جمعیان حل ممنو لهله تفلحون تفللی خوون تو بباې الله <سؤال> تټول ایمو مننانو د دپه تاسو کامیاب شي وان کې خلل امما من کوم اوالی ح و ایما ا کوم پنځمه قده بونقاو کوې سنا لستاسوونه جمد جمعه د یم هرر سړیتهوي چې ښځې نئ اوورېښې تو چې خاون دی نهئ۔ چې سړې به واده دې اغله واده وکړي جنې به خاونده واغ په نکاور کړي چې زناګاني ختم شي نکاو کې بیوا دولستا سونه او غنېکان موحدین او لرا د غلامانو د وینځو ستا سونه دیو ير پیسي دیو ګټینو واده بوله پیو غریبی ده کنه اینا کو نو فقرا یغنهم الله من فزله کی و دې نو به پروا وکي الله دایلر په وا ده د خپل فضلنا الله بولمال ورکی په ما قرض راواله و... راوایه اخلاص الله بيدل اخلاص صحیح حدیث کې راځي د دری آسان او الله امداد لازمی دي الله امداد کې د خپل فضل د وجنه الله پځان لازم پېږي یو یواغه وادواله چې دیلانی کا کې چې زانده زنانه پاک ساتي او واده کوي صحیح نو کار سره خرچه په وشوه نو الله به ول اخلاص صحیح دویم هغه مخاطب چې هغه اراده د عدالت لري او درې مجاهد چې جهاد کوي نو کدی باندې هر څومره پیسې راځي او خرچه کیږي ته دی هغه امداد به الله کوي او دی له هغه پیسې برابرای ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تاسو دا الله حکم اومانه وادو کوي الله بخل وعده پوره کی الله بمال داران کی یا کون فقراء یغنهم الله من فضلی بعض خلک کوئی کنه وې دا پیسې دا خزي په قسمت کی اګه یو پلار ته یا بو یا وې دا پیسې د اشتیاده قسمت کی ویا وې بیا خو مالو ګو چ ډېری پیسې راشي دا دا خزي په قسمت کې نه دی پدې وعده کی بس چه واده که نو بس دایو بہترین طریقه دا خلق پیسو لو دو بی لزیو، ملره لره ملکون لزیو، بار مار ملکزو، چه تاوی چه زپی زوی مالدارش واده و لاوکزو، چه مالدارشو، چه سیو زوی گنا زنی چه اغا نورم سملی ای اخ پلا خزا پیجنی و بیاتانا پیجنی دا سنا ایونی مسود رزوی لانهو فرمائی، ایلتا میسو الغینا فن نکاحا ولټاوې مالداری په وعده کې چې سړې ځان مالدارا کې نو وعده دیو نو مالدار وبشي ام مشاهده هم ده نو جوان ته چې وي پیسې ګټوي ځي چاله کار کارن کې هټول ورځګرځ چې کوم یو ګټي هغه هم کور کې نو ورکې هغه څنګه نو یې ننلته پروګرام دی او صحبت کو نو ننلته پروګرام دی مور خپلار دالوساګ نشي کولای د بیان او چرغان خوړي او نریغه هم به کې فوري کنه ورته ولاځي چپای کې یو یو خوراک هغه 335000 روپۍ دی نه و سوفر نه دی وی په زکه ما هو ځان لږه ټمو ځان لږو اواغه او وغه جوړي اخلي چې هغه دغه جلسې خلق په دلا رو کو سو کې چې ګرځي سړی پرلم نه کیږي چې دیبا نه و ګرځم ځکه چې ډوري ډيري اخو چته ځینو کې پکاري نه هغه ولی چې وعده نه لري کله سپکي او چې وعدو کینو بیا د یو نه لاګي اغه یو کس خبره کوله چې واده یې نه کړې نو هیڅ څوک تر نه راوړي څوک ته یمره شرم نه سره په دې او چې وادو کیک بیا د ګور یو چا کیسه کور کېم صادر پولیس کی پوره وتړی کور تر را روانه کړ یو ټیم چې هو پهږي پخیږي کنه یو ټیم چې هو پهږي بیا پیسې به زین نه لګي مور له نه ورکی او خزر ما خام اغه له په پیسې ورکی دا ਸੰباله خزر ته دا ملګو دا بیا په کار راځي ادیم بیا وای وې څوک بیرا په نو زور دې را باندې به پخپلګیږي پخپل مالدار شي وای ان یکونو فقراء یغنیهم الله من فضلې ګسوک دا وای چیرې چې ما خو وعده کړې زغور نورم خوار شو ما نو قاعده کلیه خو نه ده کنه قاعده سریه ده کنه ا دوي ان شاء الله و سره مقدر نو بس اشکال ختم صحیح لکه سوره انعام کې 34 بل یاه تدعون فیکشف ما تدعون الیه ان شاء الله الله برا مدد کوي نو الله به دا نه غا تکلیف لري کوي چې تاسو الله غې ده په راه کوي نو کته وی چې زه غواړم مدد کوم نو الله وي ان شاء الله کنه کده الله وخښینواله نو کم وعده کې چې ده الله وخښینو مالدار به شي چې په کې خوندان ستړی کې پګړا گاونو نو بیا تر الله نه ګیله کوم کوي کنه الله وسړو خو ده, ده, ده چې تا مالدارا. او تعالی امدادوی خدای نه که سره چداغه عفاف اراده او چېغه پیسې په دمانو په دوپورو والو زولینو دیبه مو چې الله به له اوس برابرای ځکه چې الله به نیز امداد کوم نو ان شاء الله پکې مقدر کوي یغنیه الله من فضلې ان شاء خ والله هو او اولداري چې قران خدا نه وي چې ساره وادو کومه خام به مالداري هو مالدار وشي کنه صبر وکا که اوس مالدار نه شو ان بیا به الله وله بچی ورګینو سو ګو د بیل لارد جو زوبو زودي لارد شي اوبه ته د خان پشان انډا ډول او د پیډو نه برارواني کنه پخپله به مالدار شي یغني ان الله من فضله و به شيخ ورګي دنیا حکومت غړلې کېږي یې اكو نو فقاره یغنهه مله من فزله پیدای غریبان مالدارو به الله د خپل فضل او الله دی واسون علیم فراخه رحمت والا او پوا ولیست فی فلذین کسان د زنان لا یجدون نکاح ان چ وسین کې ګید نکاح یعنی نفقه وسره نشته نو زنانو نه رضان ساتي حتا یغنهه من فضلی هی تردی چی مالداره که دیلر اللہ دخپل فضل نا نو بیادی نکاو کی یا وزی نکی گی در خرشه نو نکا دی نکی آگه وقت پوری چی اللہ مالداره که مانا محر پیسی و سا برابر شی خرش برابر شی بیادی وادهو کی ای پوری کد گناک مبتلاکی گی نو روجی دی نیسی واللدین ایب الکتاب بلش پگم قیدام آگه کسان چی غواری مکاتبات مما ملکات ایمانکم بازداغنا چې مالکاں د ستا سخیلا سنا فكاتبوهم فسغی سلامو کاتبته کوي لیکلو سره او کوي مکاتب, مکاتب دی ته وی چې غلام مولا ورته وی یا م... غلام مولا ته وی زبد لدونه پیسې درک مو ما آزاد نو مستحب دادی چې مالک آزاد امر د ندب د دی لازمی پی نده بیاون بول که خواه برادا چه از آده که غلامان شریعت واری چه سمر ختم شی و کم شی نو خدا. پا کاتبو هم پس اغی سرا مکاتبتو کئی که معلومی تاوستو پایی که خیران ایمان یا خیران مانک که چې چه سڑه تکڑه ده و پیسه نو آلا چه ده نو آغا سرا مکاتبتو کودو سڑه چی آغا بر تاکم نره نو ک آغا سرا مکاتبتو کیون سبوشی آغا پیسه نشبه داکتو ولی نو تو هم ممال الله لج آتا کوم د عامو خلکو ته ختاب دی اور دا کوي د غلاانو ته چې کم مقااتبیې د مال د الله غ نه چې تاسوې در کړی دی سمتلبلب د غلام سره تونو کو عام خلک چ زکات لو ورکی خیرات ورکی صدقه ورکی صبح غم مزدوری کی چ زر زردہ پیسے برابر کی او د غلاماین اخلاصی ولا تکرهو فطیاتکم علی البغاء و ما قیدا اول یومانا زور ما کو ای پخپلوین زبانی د زنا لکه جاهلیت کی بخل کو وین جساتلی وی او پاغی به زناگان کولی او با قیده پای بی پیسی غستی او ایدما دونه وینجی دیو پیسی را روانی دیو دونه دیو پیسی را روانی دیو دونه را روانی دا سونه بی غیر طوب دی بازی خلق نونا خزی اگی بانی پیسی گتی استمالی زنگانو بانی وَلَا تُکْرِهُ فَتَعَتِكُمَا لَلْبِغَاءَ <زور>, زور ما کواې <قوائے> پخپلو <زور> وین زبانه د <دا> زنا <زور> <زور> ک اراده ای د غی تحسن دا پاک دامه نه واغه مجبور دی چې وین د دنسو کی غنی غی نه غاړي زنا غالي خو مولای نه پاپ کې وایو تکایې یو ماندا د دویم دویم تفسیر داوم دی صفاتیات نا مراد خویندیو نونه دي او د بیگانه مراد پنیکاه نه ورکوولي ان عرد نه تحسو نه که داغی ایرادهی ده نکا کولو ولی توری دو نه لطب تغو عرز الحیاتی دنیا ده دینا موراد دیری سمانا تاسو زور مکووی پخپلو نونو خویندو باندی علال بغاغ چی پنکای نور که این عرد نه تحسو نه که داغی ایرادهی دواده او تی پنکا نور که ولی لطب تغو اتې دنیا ډېر پارا چې ولټوي سامان د ژوند دنیا څه لور د پیغلا ده او رښتې ولا رازي ډېر شي او تی په نکانه ورکی ته ویولي د ذکر نشته د کاروبار نشته د بل نو کرې نشته او بس یو رښتیا زی هغه کار انکار بل راضی لور دې کنه ولی دا چې د څه رښتیا شي چې سړی نو کر پېشي تعلیم ابتئی یا سر ته سرکاري عہدہ باندی یا مطلب ستا چې کوم ډیمانټ ډېرې پیسې دل درکې او ماهر ډېر ور کولې شي کور ول شي او دا چې ناراضی او تادای سارا کړه دا اوغه غریب پدې خپه دا خو تا بندا کړه دا نه جائز پلی نونه په کوروو کې مذادهی بعض مور او پلار د هغې د لاه د د نو کور خراب شي. نه ورکې پنی بډی ک ی په کور کې کې او دا زمن خدمت کو نه بیا هغې بیا... بیا... غریبي د خدمې سوکم نه دته سړی سا... یا هغه مړ شي یا پلار او مورې او بیا غورونه خوندې جو جو شيه یو خلپل کور شي د غریبي بیا سوکم پات نه شي بیا د دی نه خلکو له خیرونه او زکتونونه را وړی نو چې د د مور او پلار خدمتو کوو د خل خییرونه راړي. بیاد هغه سه حیثیت پاتې نشي نو ولې دا څه کوي چې څوک راضي او مسلمان دي او ستا کف دي نو په نکاح ول خپل لور دي خور دي نکاح قابلیت وره ولا تكرهو فتياتكم على البغاء زور مکا وې پ خپل خويندونو على البغداد نک دزنا ان ارد نہ تحسنا قداغي ارادې د دا پاک دامنې ان د نکا دیدو پر چتا سو غواړې سامان د جوند دنیا تاسو چې ډیر مہر را کېو پیسې را کې یي باز خلک خرصې چې ډیر مالداره زړی باندې کم چې ډیره پیسې را کې او دا اصل سړی پیسې خوړل حرام دي دا پیسې کسړه خري که خزې خري که خاونې نه خزنه مهري سار کا غو ناګار دي حرام خري او که دا خزې خپلوانیتی سار ک نم حرام دی وله. ومن کرې هن نه او چا چې زورو په دی ویکرېهن نه او چا چې زوروګ په د زنانا او باندې زور د دی نه بخنه کوونکې میره باندې د زنا نو ته الله بخنم کی دی وین زوتا. چې مال وی و ټې و په زوره دی زنا کې د مکر بخنه نه کوي لکوله قددان زنلله اعلیکم آیم مباناته استسترغف خوان خقی سر د لیلی د منږ تاسوته آیا تمیم مبناته وضاحت وظحت کوون کې من نه ل من قبلی کوم او نمونې دا کسانو چې تیر شوي د ستاسوونه پهخواار و موایی زیتل لیل مته حد متقیانو او نسیحت د متهیانو دپه تردیزې پورې وقع دی کر شوی اوس الله هنور سماات نه درم باب شلوور شرو باب شروع کوي خوټې مختصر دی بیا به نخل اگران زد زیبانے بستے و آخر و رب العالمين الحمدللہ Salallahu